Семен підвівся. Вони стали говорити одне навпроти одного. Тобі легко говорити. Ти реєстровий? Хіба не в шаблі? Права козацькі споконвіку були закладені. А де ж ваші шаблі? Чи продали, чи пропили, чи, може, жінці віддали? Семен аж побуряковив від люті. Не насміхайся, козаче. Це старшина ваша так нас поділила. Хто ближче до тіла, тому й шаблю, тому й права, а інше геть назад до плуга. Обманули ви народ, лише собі волю здобули ту. Він плюнув. Шило поглянув на нього з під брів. Я своє ім'я в реєстрі кров'ю писав, і товариші мої також. «А ти годен у ну, козаки йти? Достойний у реєстрі бути. Доведи!» Шило віддав шаблю товаришам, потім пістолі-ніж, залишившись беззбройним. «Ось я без шаблі. Тепер ми рівні. Покажи, на що ти годен!» Семен був вищий і дужчий за Шила. Він оглянувся на своїх, тоді рушив до козацького атамана. Усі розступились. Взявши їх у коло. «Зараз я тобі доведу, – іродів сину, – прогорчав Семен. Він розмахнувся і вдарив. Шило відхилився. Тоді ще раз. Нараз козацький атаман знову ухилився від Семенового кулака, а сам вдарив супротивника в живіт. Той застогнав, зігнувся, Ось що ти вартий, який з тебе козак, крикнув йому шило. Нараз Семено Звірів закричав і кинувся на козака. Вони обнялися, налетіли на стіл і перевернули його разом із наїдками. Козаки кинулися їх розбраняти. Бий їх, крикнув біда, і ми разом із хлопами кинулися на козаків. Ремісники не захотіли втручатися і швидко ретирувалися з корчми подалі. Натомість у корчму почали один за одним входити москалі. Я їх відразу пізнав. Це були ті самі, що погромили браварівців на базарі. Було їх чимало, мали з собою палець. палиці. Вже ставало куди цікавіше, хоча царські люди до моїх планів не входили. Хлопи і козаки втехомирилися, спинили тих, хто вже кинувся з кулаками в бійку. Я дуже не хотів, щоб так просто згасла така мила корчем бійня. Глянь, хто завітав. Пам'ятаєш, як вони тебе били? Спробував я розмухувати вогонь помсти в душі Семена. Він був червоний, як рак, Діставши кулаком по пузі відшила, йому було мало. Він підійшов до бородатого москалюги, згріб його за барки, струсив. «Сам чорт тебе привів!» «Плати мені за мед, клятий кацапе!» – крикнув Семен. Усе притихло. Раптом здоровий московит видіпхнув Семена, витяг пістоль. «Ти, собака!» – нараз зарвів, опізнавшись Семена. «Ще мить?» і бахнув постріл. Він не влучив. Шило в останню хвилю вдарив його по руці, і куля пішла в стелю. «Стріляти нас, як псів будеш!» Шило озвірів, і щосили заїхав москалеві по морді. Той упав, не скрикнувши. Лише голосно гепнув на землю. «Що тут почалося?» Такої корчемної бойні я не бачив уже давно, Хоч у шинках вік звікував. Коли козаки мірялися між собою навкулачки, Томагалися не бити один одного по пицці, Бо лице людини прообраз божий. Проте зараз пішла така мордобійня, Що пралися без розбору. Самому отаманові кілька разів з'їздили по зубах і розбили на голові глечик із пивом. Він виплюнув вибиті зуби, підхопив із землі важку лаву і щосили кинув на нападників. Інші хлопці також не відставали, товкли москалів, що мали духу. Я не став чекати, доки хтось першим схопить ножа, сам вклав його в руку Іншому гострий веделець, аби штрихнути в око, а іншому той шаблю видобути допоміг. Рубаний, щоб знав сучий син, штрикни ножечком, розвали голову, гукав я хлопом і козакам. Тільки я чекав того, щоб хтось першим витяг ножа і впала перша крапля крові. Навіть кинджал уже приготував та стиснув у руці і жертву вибрав. Отаман шило От штрикну йому під ребра Добрий буде початок Козак видно знатний Он як кулаками махає Я підійшов поближче Щоб зручніше було Козаки й москалі похопали дрючки Ножі, шаблі Усе пішло обертом Усе літало Чулися крики й стогани Потекла кров Раптом з надвору почувся постріл. Декого це зупинило. Роштовхуючи москалів, що топилися у проході, всередину валився гетьманський осавол. В руках його були пістолі, один з них димів. Осавол стрельнув з іншого вгору. У тісній корчмі звук пострілу видався особливо гучним, і він остаточно зупинив усіх. Все завмерло. Козаки підхопили своїх поранених. «Що тут таке?» – ревнув Осавул. «А хіба не видно?» Тихо відповів йому хтось. Осавул похитав головою. «Ех ви!» «Тут владика помер. Весь Київ плаче. Сам гетьман і старшини з'їхалися на похорон. А ви, сучі діти, – «Що тут ви творяєте? Зараз всі мені по норах. Не на те вам шаблі гетьман дав, щоб ви по корчмах розмахували». Відповів Шило, сплюнувши кров із розбитого рота. «А он православним, скажи, – показав на московитів. За гетьман говориш, Осавуле, то хай гетьман запитає своїх спільників любих, за вони людей киями по головах б'ють на базарі. Осавул оглянувся на стрільців. Марш мені звідси. Завтра ж гетьман у воєводи буде. Москалі втягнули голови в шиї і, обійшовши у Савул, вискочив геть, поволікши тих своїх друзів, що не могли йти самі. Над дверима корчми так і писало. Ласкаво просимо, назад виносимо. Посівл наказав усім завтра прибути на гетьманський суд і пішов за ними. Ми всі залишилися серед розгромленої корчми. Битися козаками з хлопами більше не хотілося. Були поранені як з одної сторони, так і з другої. Проте трупаків не було. Що мене Неби як розчарувало. Отака «От правда в гетьмана. Заступилися за своїх, а тут ще й під суд, мовив хтось із козаків. Так має бути. Порядок є порядок, відповів Шило. До нього підійшов Семен. Ти, козаче, не думай. Я завтра з тобою піду. Розкажу гетьману, які безчинство москалі на базарі чинили. і Як ти мені життя врятував? Як уже когось карати, то мене. Швилу простягуємо руку. Нікого карати не стануть. Нас уже тут не буде завтра. І ті всі крикуни гетьманські можуть нас у дупу поцілувати. Я чув, що хлопці в Білу Русь тягнуться. Там москалі. На полковника ночая сунуть, людей ущемлюють. Гайда гуртом донечає. Він прийме і слави, гроші у нього заробимо, ще й москалям, собачим синам відплатимо. Згода, відповів Семен. Усі згодні, а інші. У Білорусь, а сьогодні ще гуляємо.